Geometrie în spațiu Ce-ar fi ca tera să stea, dar să se învârte, să fie un paraboloid în spațiu, cu foc în coadă și spin în vârf, prinzând în miezul ei, acolo unde diavolii domnesc în horă, pe cei ce zile nu mai au, ca într-un triunghi bermudic. Cei mai aleși! În munți ar dispărea sau în pustie și-ar ocoli fierberea lavei. În orice chip privesc, spre seară, când razele au încremenit, omul îmi pare chip astral, rotindu-se în eul lui, dar în același timp și piramidă cu cheia bolții în schelet. Un figurant în univers...